mana hu jamu ndugu wa redio hii popote pale ulipo huu ni ure muda mwafaka wa kukupatia taarifa za habari katika lugha ya Kiswahili kwanza mktasari wake Polisi ya imeonyesha lahamisi hii moto anayeji naibu kwa mpiganaji wa kundi la LED tabala kama mutakazu pata maelezo zaidi na msemaji wa wizara ya usalama na uko mkoani gitega watu wanalaramika na kutopata maji bora na hali hiyo inawezi kusababisha magonjwa mbalimbari mbalimbali kama vile kipindupindu pindu. na kwa lengo na kwa lengo la kudumisha mazingira mema ya misitu na habari ingekuwa bora paboniwe wizara ina aasi kana mazingira pamoja na maji kuna hayo bila shaka na mengineyo mengi zaidi jiunge nami hadi tamati kwa upande wa upili mitamboni naongozwa vema na emetusemitebusi karibuni isanganiro no. Habari Kamili tukufungue taarifa hii ya habari katika ukurasa wa e, ukurasa wa usalama polisi ya Burundi imeonyesha Jumanne hii mtu anaye jinasibu kuwa mpiganaji wa kundi la Ledetavara tabara. nkiri msemaji wa Wizara ya Usalama amefahamisha kuwa mutu huyo alikuwa miongoni wa walioendesha shambulio lilioendeshwa kijijini Ruagalika mkoa wa Nchibitoke mwezi wa mwezi Mei mwaka huu 2018 mpiganaji huyo amekama, Atu wa siku ya jumamosi, ebu tumusikilize pia ni ni musemaji wa wizala ya usalama. Kama muna mwezi mei e, mwaka huyu, kuna waharifu waliua watu wengi zaidi ya na, na sita e, kijijiru hagarika, ni mkoa wa chibitoki. Sasa e, nyuma ya uharifu huo, waziri wa usalama alienda kuona wa wapale na akasema kwamba utrunguzi. Unaanza kwa hao watu. Sasa kuna watu waisha kamatwa kama mulivisikia kutoka mahakuma. Na sasa hivi sasa kuna kiongozi wa hiyo kundi e, hiyo fanya mambo mabaya hayo alikamatwa. Huyo alikuwa ni Pierrewilikkie ambaye ni msemaji wa wizara ya usalama na mutu huyo na mutu huyo anatambulika kwa jina la andai dismas e, muzaliwa wa Tafa la Kaombo mkoani Kayanza, akiwa ni mupiganaji wa tawi la wasili la Tabara linaloongozwa na mwanasiasa Alexis Sinduhije mutu huyo pia anaeleza kuwa alikuwemo kundi anaeleza kuwa kundi llo la led Tabara ndilo llioendesha shabullo llo kanika mtawa gatumba mwishoni mwa wiki tuliohitimisha na tukiendelea na taarifa hii habari ni kwamba watu watatu pakiwemo kiongozi wa kijiji cha Kagwema na wa, na wa la upili la Kagwema mkoani Bubanza walikamatwa na askari polisi Jumatano hii na kusafishwa moja kwa moja kwenye jela la Kituola polisi mkoani Bubanza duru kutoka kwenye duru kutoka Kagwema zaeleza kuwa watu hao wanashutumiwa kumu, kumuendeshia vipigo raia waliokuwa kizozana kutokana na migogoro ya RD kiongozi wa taifa la gihanga anaeleza kutambua tatizo hilo na na, na kueleza kuwa atajelekeza eneo la tukio siku zigazo kwa lengo la kushuhudia mambo halisi Aida kiongozi huyo anaeleza kuwa hakuna mashaka kwa wale waliokamatwa waliokamatwa kwa lengo la kuendeshwa upelelezi ili wakipatikana na hatia waadhibiwe kulingana na sheria za Jamhuri. Tukiendelea taarifa hii bali watoto wa mita zaidi ya 1800 wamerejeshwa kwenye familia za asili hayo yanabainiwa na katibu mkuu kwenye Wizara ya Haki za Binadamu Alhamisi hii baada ya mkutano alioendesha alioendesha na alioendesha na, alio na wakurugenzi tofauti didi ya ripoti ya miezi mitatu kwenye wizara hiyo Felix Felixnge kwa amefahamisha kuwa msaada uliotolewa kwenye siku maalum ya mshikamano uri uri wa wasika hasa hasa chakula kisicho dumu muda mrefu na vitu ambavyo na vitu ambazo visivyo visi, visi, visi alibika vimeifadiwa na kwa sasa panafanyiwa oda ili Familia ambazo zinathilika zina kuliko zingine ziweze kupewa misada. Kiongozi huyo anaeleza kuwa changamoto zirizo jitokeza, ni hasa hasa mfumo mupia wa bajeti unaolingana na yule wa inchi zinazounda kandala Afrika mashariki. Na tukiendele na taarifa hii kuna mama mmoja aliyezawa watoto watatu Jumatano hii Jumatano hii kwenye hospitali ya askari jeshi ya Kamenge mzazi huyo ana, anashukuru kwa kujifungua katika mazingira mema ila anaomba wahisani Kumusaidia kwa kumpatishia mahitaji ya kukidi matumizi ya, kumule, ya kuwalea watoto wao wale ambao wana moyo wa mshikamano wanaweza kwa na familia hiyo kupitia namba ya simu Mbayo ni sabini na au kupitia sabini na moja, tumusikilize muzazi huyo, agitafsiriwa na mwenzetu praside nyo Najaribu kulima ida na ulemavu kwenye mguu nitaendelea na kilimo kwa hali ya ukweke kwani hataweza kulea watoto watatu na kushika jembe unaona kuwa ni tatizo maziwa bei kwa sasa na mavazi yao pia. Tunaomba wasamalia we, na inchi Kujemilu kusaidia kwa amarezi kwa ajili ya afya bora mbira. Watakao kuwa na moyo huyo, wanaweza kutukuta katika mlima wa gatwaro Talifani zanda ni buruli maeneo mbira ya minyuru Wanaweza mbira pia mbira kutupigia simu kupitia namba za simu Sabina tisa, alba Au kupitia kwa mke wangu ambaye napatika kwenye sabini na moja, miyanani, tatu, Yhdessä on tuntunut, että se en Kwa upande wa majira imetimia ni 7 na dakika 33 ni saa ya Afrika ya kati 7 na na dakika 33 ni saa ya Afrika mashariki ila ni gukumbushi ya kwamba tarifa hii ya bao kaipokea moja kwa moja kupitia tuvu tiye tu maridadi ambayo ni www.isanganiro.org au unaweza kabonyeza kwenye mutandao wetu wa kijami ambayo ni isanganiro Burundi huyo ni mtandao wa Facebook na hapo utakuta abari kemu kemu zimechapishwa na uta za kutoa maoni yako na tuendele na taarifa hii ya bali ni bora kuwepo wizara inayohusika na maji ili misitu na bahari vifamaniwe vizuri kulingana na sheria ya maji haya yanabainiwa na balozi al Boneraane kiongozi wa Shirika la mazingira akireza kuwa wizara hiyo inaweza kuambatana na ile ya mazingira na mashamba kwani ni aba yake maendeleo endelevu yanajitokeza kupitia taaluma hii ya mazingira. Aida Barozi Albeni Bonerane anareza kuwa siku kuu ya ziwa tanganyika inge, ingeshelekewa tale 22 ya kila mwezi kama hizo kuwa awali kwa lengo la kuboresha mazingira mema ya ziwa tanganyika. Na hatimae tujelekeze mukwani gitega laia baadhi ya kata za muji wa gitega na viongozi wa shuli zenye mabweni mkoani humo wanaeleza, kwa, wanaeleza kukumbwa na magonjwa ya nayo sababisha na ukosefu wa usafi. Kini cha hali hiyo, ikiwa ni uhaba wa maji, unaushu mkoani wa gitega na kusababisha mazingira ya sio mema, mema kwa afya. Laia hao, wanafahamisha kwamba kuwa wanaweza wana, wana, wana wakamaliza takriban siku mbili bila kupata maji safi masikani mwao. Kiongozi wa shirika la ugavi wa maji na umemelejidezo nchini kati na mashariki, anaeleza ku, ku, kutambua hali hiyo na kuwa uhaba huo unasababisha na msimu huu wa kiangazi uliyodumu muda mrefu na tukisalia humo humo mkoani Gitega ni kwamba vifaa tofauti za takrish vimeibiwa usikwa kwa mkia leo kwenye shulira la upili la Musinzira mujini Gitega Melkioro ni Melkioro anayeongoza idara ya polisi mkoa ni Gitega anahakikisha habari hizo na kubaini kuwa wezi hao wamebomoa mulango unaohifadhi palipo kuwa tatakrishi hizo na kupola vifaa hivyo na watu wanne pakiwemo walimu na walinzi wa shule hilo wamekamatwa kwa lengo la kuendesha upelelezi ili patwikane waliofanya kisa hicho hatimaye tukusii habari za kimataifa Habari za kimataifa. Na habari za kimataifa leo tunamkaribisha mwenzetu wetu Pablo Bajiwabo. Raya waliyeko anaishi katika kambi ya wakimbizi ya Katani Kali kwenye jimbo la Tanganyika nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa mara ya kwanza ameeleza madhila waliofanyiwa na vyombo vya usalama wakati wa operation ya kuwafukuza kutoka kwenye kambi kwa mujibu wa RF serikali ya DRC inasema haijapokea taarifa zozote za uwepo wa vitendo vya unyanyasaji na ukatiri wakati wa kutekelezwa kwa operation hiyo inchini mari viongozi wa umoja wa uraia na umoja wa Afrika wameongeza shinikizo zaidi kwa wadhamini na pande ziliotia saini mkataba kwa kikisha, na huku, wa amani kuhakikisha wanaheshimu na kutekeleza makubaliano hay huku Rais waari Ibrahimu Bubakar Keita akitaka kupewa fedha kuhakikisha mkataba huo unatekeleze habari kwenye tovuti ya RFI zinasema kuwa akizungumzia uparesheni za kikosi cha G5 Sahel. Israel Rais Wamari ametoa wito kwa nchi wa shirika kuhakikisha mchakato wa kupatikana kwa fedha zitakazosaidia uwuenendehaji wa kikosi hicho Raisi wa Tanzania John Magufuli amezindua rasmi barabara ya yuta Tazara iliyopewa jina rasmi la la juu la Mufugale Tanzania barabara hiyo ni ya kwanza ya juu katika historia inchiyo. Se mkuu ya nchi hiyo inaunganisha semkuu ya mji na maeneo makuu ya kiuchumi nchini kama uwanja mkuu wandege wa ndege wa Julius Nyerere mandali na hata barabara inayoelekea viwandani Tumalizi habari za kimataifa na nayyo ajili nchini Marekai ambapo muke wa Ra wa Marekae Melania Trump hatimaye jana aewka wazi ratiba ya ziare yake Barani Afrika ambapo kwa mujibu wa refi atatembelea nchi za Ghana maraawi Kenya na Misri kuanzia Juma Rijar. Hii ikiwani ziara yake ya kwanza ya kimataifa akiwa peke yake ziara ya merania barani Afrika inalenga kuhakikisha ulinzi wa haki za watoto pamoja na mazingira bora ya utoaji elimu kwenye mataifa atakayotembelesha. Asani sana mwenzetu Erenese Pablo wajowabo kwa taarifa hizo za kimataifa taifa. Nani hati hapa ndugu mpenzi muskrizaji ni napo itimisha tarifa hii ya habari. shukrani zangu za dhati zikufikie wewe ambaye uliambatana ambatana na mitangu mwanzo tamati Ni mshukuru pia fundi wangu mitambo kijana e, e, Benu Ammonichonzi alieni ili sauti hii kufikie mahala pote ulipo. Langu jina jama rivia na kumana tukutane saku mikamili katika habari kwa ufupi kunako majaliwa. Mm-hmm.